Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úrivkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda Druhá časť Experimenty s čínskou kuchyňou V detstve som bol povestný nejedák Nejedol som nič okrem špagiet, rezňov a sladkostí. A ani to nie všetky. Dodnes koluje historka, ako mi sestra pripravila linecké kolieska, ktoré som miloval, ale raz ich upiekla v inom tvare a ja som sa ich ani nedotkol. Na Vianoce sa u nás doma všetci hostili vianočnou večerou. Ja som si zo stropu zvesil praclík, ktorý tam vysel ako dekorácia 5 rokov. Ani džiné som do seba nedal. Jedna z vecí, ktoré som od detstva miloval, však bolo čínske jedlo. I keď som jedol len tri jedlá stále dookola. Ostro kyslú polievku, pečenú kačicu a kurča gongbao. Samozrejme, vtedy som ešte netušil, ako veľmi je to vzdialené od naozajstnej čínskej stravy. Čínske jedlo je jeden zo základných kameňov čínskej kultúry a národnej hrdosti Číňanov. Čína je obrovská a pestrá krajina, zaberá štyri klimatické pásma a žije tu viac ako miliarda ľudí. Predstava o jednotnej čínskej kuchyni je od reality veľmi vzdialená. Na severe Číny sú jedlá mastné a silne korenené, Podávajú sa vo veľkých porciách s mnostvom cesnaku, cibule, pasty z čiernych bôbov a kapusty. Ako príloha sa nie je rýža, ale rôzne placky, knedličky a rezance z pšenice. Pod vplyvom kočovníkov sa konzumuje veľa hovedzieho a jahňacieho mesa, ba dokonca aj mliečne výrobky. Na východe Číny sa kuchári snažia udržať pôvodnú chuť prísad, ktorú dokresľujú sladkými tónmi. Dochucuje sa veľmi jemne, a to najmä sojovou omáčkou, cukrom, octom a vínom. Je sa veľa kačacieho mesa, rýb a vodných živočíchov. Prísady a jednotlivé jedlá sa kombinujú tak, aby sa navzájom chuťovo a vizuálne doplňali. Porcie sú menšie, ale objednáva sa niekoľko jedál zároveň. Chuť na juhu krajiny je veľmi rafinovaná. Jedlá sa pripravujú dlho a využíva sa veľmi pestrá paleta prísad. Aj také, na ktoré my nie sme zvyknutí. Napríklad hlavy, vnútornosti a končatiny živočíchov, hmyz, hady, korytnačky, krokodílie meso, žraločie plutvy, vtáčie hniezda, prepeličky a holuby, hraboše, ale aj napríklad psie meso. Zároveň sa je veľmi veľa zeleniny, byliniek, hríbov a ovocia. Populárne sú aj malé jedlá diansín, alebo pokantonsky dim sum, ktoré sú podobné španielskému tapas. Kuchyňa západu je ohnivá. Okrem neuveriteľného množstva chili papričiek sa využíva aj sečuánske korenie, čo sú plody a listy kríka z piperitum. Používa sa veľa octu, sezamového oleja a bambusu či bambusových výhonkov. Pekingská palácová kuchyňa je určitým predchodcom kuchyne Fusion. Kombinujú sa v nej rôzne chute regionálnych jedál a veľa sa experimentuje. Na autentickú čínsku kuchyňu som sa tešil najviac. Mal som však jeden problém. Čínske znaky neboli mojou silnou stránkou. Na začiatku som si teda často z jedálnych lístkov objednával náhodne. Zdalo sa mi to jednoduchšie a zároveň dobrodružnejšie ako lúštiť, čo je tam v skutočnosti napísané. Vďaka tomu som však zistil, že mi vlastne chutí takmer všetko. Ako by ma zrazu niekto odklial. Moja prieberčivosť zmizla. A ja som odvtedy v Číne ochutnal viac podivných jedál ako priemerný Číňan za celý svoj život. Žaby, slimáky, kozie oči, embriá vtákov, hady, nakladané mravce, vyprážané včely, cikády, larvy priatky Morušovej a tak ďalej. No napríklad netopiera, či inú divú alebo nebodaj zákonom chránenú zver som nikdy nestretol. A ani nepoznám žiadného Číňana, ktorý by to kedy jedol. Objednávanie jedál som bral ako lotériu. Vždy som bol plný očakávaní, čo dostanem. Ak sa ma pýtali na niečo, čomu som nerozumel, mal som zásadu na všetko odpovedať kladne. Na jednom výlete som zobral spolužiačku na obed do reštaurácie, kde bola mimoriadne zhovorčivá majiteľka, ale s pisovnou čínštinou hovorila veľmi zle. Mala taký silný prízvuk svojho rodného dialektu, že jej nebolo vôbec rozumieť. Neustále sa nás na niečo pýtala, ja som na všetko prikývol a so všetkým som súhlasil. Ty si je fakt rozumel? Opýtala sa spolužiačka. Ani slovo. A čo si nám objednal na obed? Opýtala sa už nie s údivom, ale skôr zo so strachom v očiach. Vôbec netuším, pokojne som jej odpovedal. Skončilo sa to dobre, ale nebolo to tak vždy. Prvý deň po príchode do Číny som sa tešil, že ochutnám tajomstva čínskej kuchyne a omylom som si objednal rezeň. Od toho, čo robila moja mama, sa líšil len tým, že bol nakrájaný na kúsky, aby sa dal jesť paličkami a namáčal sa pri jedení do ryžového octu. Svoje prvé žaby som si objednal tiež omylom. Čínskému znaku kráva som totiž rozumel a znak, ktorý nasledoval za ním, som nepovažoval za dôležitý. Myslel som si teda, že dostanem hovedzinu. Znak bol však dôležitý. V skutočnosti tam totiž bolo napísané krávožaba, čo je označenie preropuchu. Keď ju postavili predo mňa, nezostávalo mi nič iné, než sa s ňou popasovať. Zistil som však, že žaby nie sú až také zlé. Chutia ako kurča, ktoré má viac kostí. Občas ma prekvapilo jedlo či chute, ktoré som nevedel identifikovať. Keď som poprvýkrát z núdze zablúdil do reštaurácie, ktorá už na prvý pohľad vyzerala, že si ju nemôžem dovoliť, omylom som si objednal rybu, z ktorej mi po prvom hlte úplne strplí ústa. Bol som tam aj so spolužiačkou. Keby neboli ústa, strpli a jej, pravdepodobne by som si myslel, že mám infarkt. Až neskôr som zistil, že to bola ryba na Sečuánskom korení. A naozaj tak mala chutiť. Keď som pracoval ako tlmočník a sprievodca počíne, rád som dával toto korenie ochutnávať nič netušiacim klientom. Väčšinou panikárili rovnako ako ja, keď som ho ochutnal poprvýkrát. Tento vtip sa odo mňa naučil a jeden klient, korenie zobral na Slovensko, rozomlel ho na prášok a použil na guláš párty spolu s majoránom. Vraj kamarátov zabudol upozorniť, že tam je takáto nástraha, ale podozrieva ho, že tam bolo aj trochu škodoradosti. Tajomstvo záhadného prášku im vyzradil, až keď jeden z nich volal sanitku v domienke, že má infarkt. Medzi moje najobľúbenejšie jedlá v Číne dnes patria kraby a horúci kotlík. Z oboma som ale rozpačité začiatky. Keď som si poprvý krádal kraba, vôbec som nevedel, ako sa otvára a čo z neho sa má jesť. Po dlhom snažení sa mi stále nedarilo otvoriť ho, rozhodol som sa to teda riešiť silou. Zatlačil som, pancier sa prelomil a vnútro kraba mi pristalo rovno na tvári. Čašníci padali od smiechu. Nakoniec sa jeden zľutoval a prišiel mi pomôcť. Otvoriť správne kraba je totiž ako hlavolam. Dnes už som na to odborník. S mojou ženou ich počas sezóny často objednávame a musel som sa naučiť otvárať ich rýchlo. Inak mi v spoločnosti šanghajčanky žiadne neostanú. Aj v Šanghaji totiž platí heslo, kto zaváha, nežerie. Horúci kotlík je jedlo, kde je hrniec plný silného vývaru, postavený do prostred stola, pod ktorým sa kúri. Väčšinou na platničke, ale občas aj uhlím. Na stole sú zásoby surových prísad. Zelenina, meso, krevety, ryby, knedličky, rezance. A zákazník si varí sám. Postupuje pomaly. Keď sa niečo uvarí, tak to vyberie, zje a potom varí niečo ďalšie. Je to jedlo na dlhé spoločenské chvíle. To som samozrejme nevedel. Prvýkrát som tam hodil všetko naraz. Meso ostalo rozvarené, zelenina surová a ja som strávil druhú časť hostiny na záchode. Šprinty na záchod boli niečo, na čo som si v Číne musel zvyknúť. Niekedy je viedle také korenie, na ktoré vám žalúdok povie, že ho ešte nevidel a... Na ho už vidieť nechce. Na škole Volomovci sme si občas varili čínsku strávu. Učili nás to študenti, ktorí v Číne boli pred nami. Jedno z našich obľúbených jedál boli knedličky Tiaoci. Počas jednej párty sme to prehnali, narobili sme ich stovky a hotové boli až okolo jedné ráno, keď sme ich začali jesť. Niekoľko rokov som ich nemohla ani vidieť. Našťastie v Číne existuje množstvo ďalších druhov knedličiek. Z kysnutého aj nekysnutého cesta, z rýžového cesta alebo rovno z lepkavej rýže. Robené na pare, na panvici, varené, vyprážané, ba existujú aj druhy, ktoré sú pečené, varené a parené naraz. Aj plniek môže byť nekonečné množstvo druhov. Každá z týchto knedličiek je úplne iná. Nepoučil som sa. V Číne som sa prejedol takzvanými baoci. Čo sú parené buchty plnené najčastejšie bravčovým mesom a zeleninou. Ani tie odstedy už nemôžem jesť. Kupoval som si ich každé ráno po ceste na vyučovanie. Boli to jediné raňajky, čo som stihol zjesť, keďže som vždy meškal. Tým na raňajky som jedol knedličky, na večeru som si nesmierne rád dal plný tanier mušlí a misku. ryže. Niekedy sme chodili na pivo a mušle. Dokázali sme pri nich presedieť hodiny. Raz sa nám podarilo prejsť sa až do 6 ráno. Vôbec sme si to neuvedomili. Iba sme neustále premýšľali, prečo na nás tí čašníci tak škaredo pozerajú. Bola to však študentská reštaurácia hneď vedľa internátov. A kým mali hostí, vždy mali otvorené. Naše hodovanie do rána nebolo až také výnimočné. Cez víkend to bolo dokonca štandard. Vďaka hladným študentom sa tej reštaurácii neuveriteľne darilo. Výborne varili a vždy mali plno. Cez deň aj v noci. Dodnes som nikde inde nemal lepšie Gong Bao Kurča ako tam. Gong Bao Kurča robí každá reštaurácia trochu inak. Je to však veľmi lacné jedlo a v kvalitnejších reštauráciách ho väčšinou nemajú. Keby som to mal prirovnať niečomu u nás, tak asi k vyprážanému síru. Ľudia po celom Slovensku ho jedia, ale v lepších reštauráciách ho nemajú, lebo by im automaticky znížil úroveň. Ak zákazník na menu uvidí lacný vyprážaný sír, vie, že to nie je drahá reštaurácia. Ak uvidí drahý vyprážaný sír, vie, že je to predražený podnik. Pouličné barbecue som miloval najviac. Aj to mali v tej reštaurácii. Posadali sme si na malé stoličky na ulici, kde bol grill s úholnými briketami a kuchár opekal meso a zeleninu napichnuté na špajliach. Nielenže to bolo výborné jedlo, ale malo aj skvelú atmosféru. Na začiatku som si musel zvyknúť na neporiadok na zemi. Ľudia tam totiž odhadzovali použité špajle, servítky, ale aj kosti, či pliuli nepožuté meso rovno pod nohy. Na začiatku som nechával odpadky na stole, ale potom prišiel čašník, všetký hodil pod stôl a vynadal mi, že mu pridávam robotu. Odvtedy už prešlo viac ako 10 rokov a Čína sa v tomto výrazne zmenila. Stále sa nájdú miesta, kde ľudia hádžu odpadky na zem, ale už to nie je taká samozrejmosť ako v roku 2009. V západnej strave som sa v Číne vyhýbal. Nie, že by som na ňu niekedy nemal chuť, ale v Číne, špeciálne v menších mestách, si treba na západnú stravu dávať pozor. Že ju majú na jedálnom lístku neznamená, že ju vedia robiť. Snažil som sa to vysvetliť aj jednému klientovi, ale jeho túžba pici, ktorú mali v menu v reštaurácii v čínskom meste, bola silnejšia. Všetkým pri stole doniesli objednané čínske jedlá a on stále nič. My už sme dojedli a on stále nič. Nakoniec prišiel čašník a povedal, že sa veľmi ospravedlňuje, ale my sme boli prví ľudia, čo si u nich objednali picu. Poprvý krát zapli novo zakúpenú rúru a vyhodila prúd v celej kuchyni. Nielen, že mu nemôžu urobiť picu, nemôžu mu už uvariť ani žiadne iné jedlo. Miazgovci v Číne Miazgovci je kultový maďarský animovaný seriál z 80 rokov, kde smoliárska rodina zažíva bizarné príhody. Keď za mnou rodina prišla poprvý krát do Číny, výlet odštartovala hneď moja staršia sestra s manželom, ktorý si prestup v Pekingu do Dalianu naplánovali podľa slovenského času a ostali tam zaseknutí. Keď sa konečne do Dalianu dostali, ja som ich pre zmenu zabudol vyzdvihnúť. Od toho momentu sme si začali hovoriť miazgovci v Číne. Aj vďaka nasledujúcim zážitkom sa to ujalo a používame to do dnes. V Daliane som im poukazoval moje obľúbené miesta. Jedno z nich bola obrovská a nádherná daliánska zoo. Najviac sa mi na nej páčilo, že ľudia mali veľmi obmedzené priestory na pohyb, zatiaľ čo zvieratá mali obrovské výbehy. Neškodné zvieratá ako lamy či osly boli dokonca pustené voľne a pohybovali sa po cestách spolu s návštevníkmi. Ak si človek kúpil pochúťky, mohol zvieratá krmiť. Dokonca aj tigre. Stačilo si kúpiť živú sliepku a hodiť ju do výbehu. My sme však krmili najmä seba. Našou hlavnou atrakciou boli reštaurácie. Zobral som ich na morské potvory, ktorými je Dalian preslávený. Samozrejme, dal som im ochutnať aj larvy morušovníka, ale nenadchlí ich. Zato ich ohromili pouličné barbekyu pečené kačky a kačacie jazyky nespočet čínskych jedál a aj neuveriteľný výber ovocia Hoci sú milovníci mesa nadchlo ich aj čínske tofu Po týždni sa moji návštevníci vrátili z Dalianu do Pekingu kam medzi tým prišiel aj zvyšok rodiny Museli tam stráviť niekoľko dní bezomňa pretože som mal záverečné skúšky Strašne tam trpeli Nerozumeli ani slovo, nedokázali sa dobre nájsť a Peking vyhlásili za jednoznačne najškarečie mesto sveta. Peking naozaj dokáže byť vyčerpávajúci, ako ho človek nepozná. Mesto je obrovské, všetko je ďaleko a keďže tradičná čínska architektúra pekingských uličiek hútongov je sivá, všetko má akúsi depresívnu farbu. Najmä ak do mesta príde sivý smog či piesková búrka. Oboje je bežné, hoci posledné roky sa situácia výrazne zlepšila. Okolo Pekingu je dnes vysadených približne 66 miliárd stromov. Väčšina z nich sú geneticky modifikované topole. Tieto stromy slúžia ako štít proti piesku z púští, ktoré sú na sever od mesta. S vysadzovaním vláda začala už v roku 1978, ale posledné desaťročie sa boj proti znečisteniu výrazne zintenzívnil. Znečistenie životného prostredia je totiž jeden z faktorov, ktorý najviac ohrozuje spoločenskú stabilitu i budúci ekonomický rast Číny. Okrem prísnych environmentálnych nariadení pre výrobný sektor, napríklad Peking, ale aj iné mestá, prísne regulujú vlastníctvo aut. Každá rodina môže vlastniť iba jedno auto. A HPZ stojí viac ako 10 tisíc eur. Okrem toho poznávacie značky sa v Pekingu predávajú v rámci lotérie a každý mesiac ich môže kúpiť iba zo pár výhercov. Podobný systém funguje aj v iných veľkých mestách vrátane Šangaja. V Šanghaji však nie je lotéria, ale záujemcovia hádajú aktuálnu cenu SPZ na daný mesiac. Tí, ktorí ju uhádnu najpresnejšie, si ju následne môžu kúpiť. Samozrejme, podmienkou je, aby človek vlastnil auto. Niekedy sa stane, že ľudia majú auto, ale roky čakajú, kým sa im podarí kúpiť si značku, aby nimi mohli jazdiť. Autá so značkou z iných oblastí do miest s reguláciou vlastníctva aut nesmú. Hrozí za to pokuta a strhnutie bodov z vodického preukazu. Aby toho nebolo málo, v Pekingu sa autom nesmie jazdiť každý deň ale iba niektoré dni v týždni, ktoré sú vytýčené na základe čísla na HPZ. Žiadne z týchto obmedzení sa netýka elektrických aut. Aj preto sú v čínskych mestách veľmi populárne. V roku 2018 sa napríklad polovica všetkých predaných elektrických automobilov na svete predala práve v Číne. Okrem toho v lete sú v Pekingu neznesiteľné horúčavy, ktoré všade prítomný kameň a betón iba zhoršujú. Pekinčania taktiež dokážu byť dosť odmeraní a nepríjemní. Je to jedno z tých miest, ktoré si vás buď hneď získa, alebo vás navždy odradí. Ja osobne dnes už mám Peking rád ale moju rodinu definitívne odradili, najmä miestne verejné toalety. Verejné toalety boli v tom čase špinavá miestnosť s 8 dierami v zemi, bez kabínok, bez múrikov, bez závesov či akéhokoľvek náznaku súkromia. Všetci návštevníci čupeli nad svojou dierou a vykonávali potrebu spoločne. Číňania sa pritom radi rozprávajú, fajčia, moja mama so sestrou si tento druh spoločenskej konverzácie v čínštine nedokázali poriadne vychutnať. Ale čínske dôchodkyne ich tam videli vždy veľmi rady. Pár rokov po návšteve mojej rodiny spustil Peking a potom aj zvyšok Číny záchodovú revolúciu. Verejné toality nesmú byť nikdy vzdialené od seba viac ako jeden kilometr. Všetky sú nové, čisté. A zadarmo. Najdete ich aj podľa aplikácie, ktorú spustili. Miestne babky prišli o miesto na socializáciu, ale turisti majú väčšiu šancu obľúbiť si Pekín. Najviac z nás všetkých nadchol juh Číny. Hory v okolí mestečka Yangshuo pripomínajúce homole. Vidiek pochopiteľne predstavoval určité výzvy, špeciálne, keď sme sa vybrali na výlet na bicykloch a elektrických skútroch. Nie všetky elektrické skútre mali rovnako výkonnú batériu a náš výlet bol dlhší, ako sme čakali. Motorka mojho švagra sa vybila ako prvá. Sestru, ktorá bola tiež na elektrickom skútri, som inštruoval, aby pomaly išla s rodičmi a babkou napred. Keď som konečne vybavil odvoz pre švagra a jeho nefunkčný skúter, pokúsil som sa dobehnúť zvyšok výpravy. Nale slovo pomaly odignorovali. Všetci štyria sa stratili. Ešte horšie bolo, že sa stratili aj navzájom. Sestra ušla rodičom a v zápetí sa je tiež vybil skúter. Mama s otcom išli na bicykloch, ale na nekonečných a úplne rovnakých uličkách medzi poliami zle odbočili. Otec sa zmieroval s tým, že sa z nich stanú čínsky rolníci. Po dlhom blúdení však zrazu zbadali uprostred dediny veľký dav ľudí. Priblížili sa a zistili, že dav obklopuje moju stratenú sestru s nepojazdným skútrom a skvele sa na nej zabáva. Potešenie z opetovného stretnutia trvalo iba krátko, lebo hoci už boli spolu, stále nevedeli, kde sú. Márne sa usilovali dedinčanom vysvetliť, že sestrina motorka má vybitú baterku. Potrebujú ju dobiť a zavolať taxík do hotela. Nikto nerozumel. Nepoznali ani slovo hotel, ani taksi a nepochopili ani kresby, ktoré im mama kreslila. Ľudia pochádzajúci zo spoločnej kultúry sa dohovoria aspoň gestami, či nájdu, kde tu spoločné slovo. Nič z toho však na čínskom vidieku nefunguje. Títo ľudia väčšinou neovládajú ani štandardnú čínštinu. Čínština nie je všade rovnaká. Jazyk, ktorý ovládam ja, je štandardizovaná čínština Pu tento jazyk na základe severských dialektov uzákonila vláda s cieľom, aby sa ľudia po celej krajine mohli konečne dohovoriť. Dovtedy si nerozumeli. Spoločné mali iba znakové písmo. Táto čínština sa začala učiť na školách, používať v médiách a ako úradný jazyk. Väčšina číňanov sa tak stala bilingválnou, majú aj svoj druhý jazyk, miestny dialekt. Dialekty čínštiny sú síce z rovnaké jazykovej rodiny, ale navzájom sú nezrozumiteľné. Niektoré národnostné menšiny majú aj svoje vlastné jazyky, ktoré sú úplne odlišné rečou aj písmom. Ako príklad uvediem napríklad tibetštinu. Mladšia a stredná generácia po celej krajine už dnes štandardizovanú čínštinu ovláda ako svoj materinský jazyk. No starší ľudia, najmä v chudobných oblastiach na juhu Číny, ju stále nepoznajú. Rozprávajú iba svojim dialektom. Keďže oficiálna čínština je kodifikovaná na základe jazyka severanov, odreče juhu sa odlišuje až tak, že sú navzájom úplne nezrozumiteľné. Skrátka dohovoriť sa tu, bol obrovský problém. V tom sa stal zázrak. Zjavil som sa spoza budovy. Spoločnými silami sa nám podarilo nájsť aspoň hlavnú cestu, kde bola istá šanca na návrat do civilizácie. Stopol som kamión, aby zobral sestru aj s vybitou motorkou do hotela. Dodnes mi vyčíta, ako som ju uprostred noci na čínskom vidieku naložil do auta neznámemu mužovi a poslal nevedno kde. Ani moji rodičia si neboli istí, či je rozumné naložiť moju sestru aj s motorkou do náhodného kamióna. Ale moja viera v dobrotu číňanov bola neochvejná. Kamióny stajú bezpečne dopravil do hotela. My sme uprostred noci pokračovali na bicykloch po pri hlavnej ceste. Hoci nás ku koncu čakal ešte jeden pád do hlbokého jarku pri ceste, dodnes na to spomíname ako na nefalšované dobrodružstvo. Počúvali ste čítanie úrivkov z knihy Pavla Dvořáka. Moja čínska dekáda Interpretoval Juraj Smutný Hudobný redaktor Jan Fiala Technicky realizovala Iveta Janáková Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska V roku 2024